În sârguință fiți fără preget. Fiți plin de râvnă cu duhul. slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți nu în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți. cuvântați pe cei ce vă prigonesc. Binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură. Plângeți cu cei ce plâng.